GFaren segida hartu duen lor zaindia egiturak Zazpi lor xalmenta tratu berreskuratu ditu 6 hilabetez Zazpi kaso horietan zafergaren gana joduo Loren diabeak ezitzaten beren erimuak presio ezin onargarri batean sal Zazpi afera horietarik irutan astapeneko helburua lortua izan da Hau da jabeak xalmenta horietarik erretiratzea Zuk segitu duzu bildu mauri intzarrieta Baigorri, Kanbo eta Gamarre zi gan hiru salmenten kasuan lur lurjabeak gibela egitea lortu du urzaindiak. Salpresioak goregi zirela eta zaferrarengan jaiozu lehentasunez erosteko eskubidea edo preamzioa aplikadezan, oraindik lau afera trenkatuak ezpadira ere, hiru kasu horietan helburua lortu da, hau da, jabeak salmenta ezin argarri hortarik erretiratzea. Bilan baikorra egiten du beraz lurzaindiako Marie Christine Elizondok. Bilana janenuk baikoha? and... Lehmixik eh, ongi segitu dugu nere ustez GFaren lana. Uh, lehmixiko GFak instalatuak zituen laborariak uh, lehmixikoak ejetretan sartzen dira. Eta luj zehindiak segitzen du uh, uh, lantrezna transmititzen, bera jabe izan ez. Eta luj biologikoak uh, babestentzen eta um, lehmixiko luj uh, biologikoak izan dira eskoregian. Eta hori uh, gira pentsatzen eta antolatzen segi da. Gero, nahi nuke ezan ere, um, uh, ari girela be, konkretuki beste lan batean ere, uh, zazpi afera uh, izan ditugu um, shal, zazpi lukxaltze ezan nuke, eta zazpejaren bidez uh, preamptzuetan uh, sartu garela. Uh, zazpi afera horietatik hiru. Um, antzinatu dira besteak hori gira lanean eta hiru oietan bat kostaldean bestia siberuan eta bestia basena afaruan eta lohtu dugula laborantzaluja babestea e, zenta zafejak berrik usiditu presiwak Apaldu, apalduz, ez baitzen bestela izaten ikusi gintolaik lemixiko presiwak eta lujoiek erretiratuak izan direla xaltze, xa, xalmentetarik. Zertan dira beraz harremanak zafejarekin ez da beti erresistan laborari eta zafejaren artean askiongi molatzen zirezte. Bai, be, dola egun izan dugu, asteleinan izan dugu itzordu bat zafexarekin, pundu bat egiteko aiekin ere, eta ezanenuke ispiritu aski gozo batean arigadela lanean, guk, zafejaren beha dugu preamptioa egiteko baina neiek ere ikusten dute gurekin lan eginez e, presioiek berrikustea e, importantea dela laborantza munduaren zat eta nire ustez baiek eta baguk elgar beha dugu eta elgar, elgari ekartzen dugu Balitaike lanbat egiteko ere EPFL bezalako egiturekin darba lurraz gain etxe bizitzetan ere prezioak mugatzeko Bai, nero ustez berdugu asmatu zerbait uh, kolektibitatekin, PFL ekin, erikoetxekin ere eriko berdugu ahemanetan sartu berdugu Asmatu lantresna bat nun eh, lucha baita etxe bizitza edo etxaldeak laborantzari lotuak direlarik, dire babesteko eh, ikusteko presioiek ez deza a, sobera askarigo eh, eta gure eskutatik eh, kendu. Dei bat egiten diezu ere, merkatuan diren sektore ontako eragile guziei. Bai, dehi bat, edo mesu bat, nahi dugu pasara zi si bat notario eri, bai eh, eh, eh, ajanz imobilier delako eri, zenta francesa zantitzen ditu nikainitz, eta baita ere xaltza xal, xal hilieri, erranez kasu zer egiten duzuen, gu hor gira zaine, Eta zain egonen gira, uh, laborantxa lucha eta etxaldeak zer bilakatzen diren. Eta aldiro, aldiro, uh, laborantxa funtzioa uh, galdua izan den delarik edo presioak zobera azkar izan den delarik, hori izan zafejaren bidez, preamptiok egiteko. Bokatzeko diru bilketa batere abian duzue zertan da. Bai, orduan kampaina uh, lujaman uh, berrizpundu bat eginen dugu, baina nua ise hilabetez jane eh, nuke pentsatzen ginuen diruaren erdia bildua dela, gure lehen partaideako hor izan ditugula fite eta azkar uh, ba, errikoa eta terdolien, baina uh, eietik segidan izan dugula sust, sustengu handi bat empresak, elkarteak, partikularak hor izan direla eta zinez Uh, guretzat importantea dela diru uri albezin ongi baliatua izan dezan. Ta diru kopuru polita eskuratu duzua danik. Bai, uh, harik gira, uh, urbildu ur gira, pasatu egunta irurugoita mila euro, eta beste pundu bat egin nendugu lujaman, itzordua. Ala beraz, lurraman ondoko pundua eta anartean, diru emaitza bategin edo beste zerbait jakin aibaldin baduzue, ubebikoitza irualdez puntu webgunean atsemanen dituzue, setason guziak.